Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang perkara-perkara wudu yaitu kita telah membahas tentang syarat-syarat wudu kita juga telah membahas rukun-rukun wudu dan pembatal-pembatal wudu. Man yadzkur li wudu. Siapa yang bisa menyebutkan wajib-wajib wudu? Furuudul wudu. بقي ما يتوضا ما تعرف ماذا تصنع في الوضوء نعم يا اخي قلب الوجه بغسل الوجه مع المضمضه والاستنشاق يا yang pertama apa yaitu mencuci muka disertai dengan apa kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ath-thani غسل اليدين مع المرفقين. yang kedua mencuci tangan sampai kesiku oh. yang ketiga membasuh kepala dengan dua telinga. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. مع الكعبين. yang keempat mencuci dua kaki sampai ke dua mata kaki wal tertib tertib yang berikutnya yaitu tertib posajdes atades muwalah al mualah wa huwa akhir ghasl uzu wa yakun alladhi qablahu qad jaf yani la yafsin baina furuud al wudhu bi faasil dan yang terakhir apa? Yaitu al-muwaalah, yaitu tidak memotong anggota wudhu dalam berwudhu Yaitu sampai kering. Batal Allah Man yezkir li syarat al-wudhu. siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat wudhu? Al-wudhu. Namp. Al-awal al-Islam. فلو توضأ الكافر yang pertama yaitu Islam jikalau seorang kafir berwudhu itu tidak sah yang ثاني yang kedua akil berakal فلو توضأ المجنون او السكران فوضؤه باطل yang kedua berakal dan kalau seandainya seorang yang gila berwudhu maka itu tidak diterima wudhunya wudunya الثالث Al-Tamiz, ialah al-Tafriq bina al-Ashya. Jadi, jika terutama yang kecil, hal ketiga, yaitu Tamiz, iaitu bila membedakan sesuatu. Jika seorang anak kecil berwudhu, apakah wudhunya sah? Bisa dibagi dua. Kalau misalkan ia Tamiz, berarti sah. Kalau tidak, berarti tidak. Jika dia membezakan atau membezakan antara perkara, wudhu itu sah, tidak, maka itu salah. Yang keempat adalah niat, dan niat itu berada di dalam hati dan melafazkannya itu adalah perkara bid'ah. Kelima, meneruskan niat sampai akhir wudu Allah menyenangi niat yang tidak ada di dalam wudu استصحاب حكم النية بأن لا انقطاع حتى تتم الطهارة. Melangsukkan niat di dalam wudu dari awal sampai terakhir, yaitu tidak memotong niat wudu untuk membatalkannya ketika di tengah-tengah wudu. Enam. بعد هذا. Menghilangkan hal-hal yang membatalkan wudu. انقطاع موجب الوضوء. Wajiban wudu. Ya, cara putusnya yang mewajibkan untuk berwudhu. Nulabud, qabla an yatwadha yaqunuqad anqat' alnaqd min nawqad alwudhu, فلا يصح أن يتوضأ وهو يبول أو يخرج من هريح. Nama. Tidak boleh tidak kalau dia dalam keadaan berwudhu dia harus sudah memutus segala sesuatu yang mewajibkan wudhu yaitu misalnya tidak dalam sementara dalam berbudu kemudian dia buang angin ini tidak diperbolehkan. Naam. Istinja wal istijmar. Al-istinja wal istijmar aw al-istijmar qabla al-wudu. Hadha idha kana al-kharij mujib al istinja wal-istijmar. Wa idha kana ghair mujib laysa 'ala istinja wal-istijmar ka khuruj ar-rih lil-istinja wal-istijmar wa kadhalika Naam. Kemudian yang berikutnya yaitu istinja bersuci dengan air dan istijmar yaitu bersuci dengan batu dan ini dilakukan sebelum berwudu dan istinja dan istijmar ini dilakukan bagi yang memerlukan istinja dan istijmar. Jadi yang tidak memerlukan wudu tidak memerlukan istinja dan istijmar seperti buang angin ini tidak diperbolehkan baginya untuk istinja dan istijmar. Nah menggunakan air yang suci dan mubah tahuriyatul wal mubah tahuriyatul wa ibahatu na'am yang boleh sahnya berwudhu dengan air najis atau maksuh yang berikutnya yaitu air yang suci dan mubah dan tidak diperbolehkan baginya untuk bersuci dengan air yang najis juga merupakan air hasil rampasan na'am masuk waktu salat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 saya şey ada ala Azafir. Nah, seperti apa? Seperti misalnya di atas tangannya atau anggota-anggota wudunya ada cat atau di atasnya ada adonan apa? Adunan terigo yang bisa menghalangi wudunya untuk masuk ke dalam anggota wudunya atau perempuan yang memakai apa kotak misalnya yang bisa menghalangi air masuk di dalam uh, kukunya Batal Allah Alaih. Man Siapa yang bisa menyebutkan pembatal-pembatal wudhu Aw mubtalaat alwudhu. Naam. Dua Al-kharij min as-sabilain setiap yang keluar dari dua jalan. Al-baul baik itu Air seni. Wal-ghaid. Tinja. Wal-mani. Mani. Wal-madi. Madi. Wal-wadi. Wadi. Wal-haid. Haid. Wal-nifas. Nifas. Wal-dham. Darah. Wal-rih. Buang angin. wal Dan ulat. Wal-hasa. Dan. Hasa. Hasa. Hijara. Hasa yaitu keluar misalnya batu ini dari apa dari nah. kemaluan misalnya. Taib. Kul kharij min as-sabilain naaqidul wudhu. Setiap yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu. Atsani najis yang keluar dari anggota selain Al-kharij an-najis al-fahish min ghairi as-sabilain. Kharij min ghairi as-sabilain wa katsir wa najis. Yang keluar dari anggota badan selain dari dua jalan yang kita sebutkan tadi dan itu merupakan najis dan banyak nah. hilang akal baik itu karena ketiduran gila izalatul akal izalatul akal bisabnya naum zawal al-akil zawal al-akil faizah zahal al-akil bimada yazul al-akil naum Eh, yang berikutnya adalah hilangnya akal dan sebab-sebab hilangnya akal yaitu seperti tidur, wa irma, kemudian pingsan, wa junun, gila, wa shukr, mabuk, wa muqaddar dan misalnya memakai narkoba. Lakin dzakarnah, an-nanom ma zannah l'khurojrih. Akan tetapi kita sudah menyebutkan bahasanya tidur itu adalah sebagai tempat persangkaan keluarnya angin fa idza orang yang dia mengantuk dan dia masih merasa merasakan sesuatu bahawa tidak keluar dari misalnya dia tidak buang angin maka tidak batal wudunya akan tetapi kalau dia dalam keadaan mengantuk kemudian dia tidak merasakan apa-apa maka wudunya telah batal. Namp, badeh. Memakan daging onta. Aku. Aku al jazoor khas. Memakan daging onta dan ini khusus untuk daging onta. Nah, Mau Menyentuh kemaluan. Farj. Mas al farj. Namp, menyentuh kemaluan. Nah, murtad dari agama Islam. Murtad siapa? Radha lah. Nampak betul, setiap amal. Dan yang berikutnya, yaitu apa? Murtad atau keluar dari Islam dan ini membatalkan semua amalan. Nampak. Baca Allah Sifat al wudhu. Kemudian sifat wudu Al awal yang pertama. لماذا لا تخبرها ولا يتقدم قليل علينا تقدم يا خلا تكلموا اللي في الخلف قلنا ملايح لا يتكلم ما جواجوسريكيد لذي بل يند تقدم وتقدم تقدم أخوانا التفرق هذا من عمل الشيطان قال النبي عليه الصلاة والسلام برأي برأي قط رسول الله صلى الله عليه وسلم ini adalah merupakan perbuatan setan ثم لا احد يتكلم. kemudian dalam pelajaran kita ini dianjurkan untuk tidak ngobrol. الجن عندما حضروا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضره قالوا yang namanya jin ketika hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka katakan? yaitu mereka mengatakan supaya kalian itu diam. Bagaimana lagi? Manusia jin saja sudah seperti itu apalagi kita manusia. Jibril alaihi salam begitupun Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajalas jalsatul muta'addab almut'allim dan dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan duduknya seperti yang beradab dan duduknya sebagai seorang yang mau belajar dan Jibril ketika datang kepada Nabi saw. Dia diam untuk mendengarkan pelajaran dari Rasulullah saw. Dan ini adalah Jibril dan kita seharusnya lebih awlah lebih utama. Nampun. Sifat al wudhu. Sifat-sifat wudhu. Al awal anyanui. Yang pertama dia berniat. Wan nia mahal halqal buat celefud bida'ah. Dan niat tempatnya itu ada di dalam hati. Dan melafatkannya itu adalah perkara bid'ah. Thumma yusami. Kemudian dia membaca Bismillah. Yakul Bismillah. Nama. Thumma yaqsal al kaffin. Yaqsal. Al kaffin, Nama. Kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya. Faghsal al kaffin sunnah. Mencuci kedua telapak tangan ini adalah sunnah. Illa ida qama min noom al lail, yajib aliyan yaghsal al kaffin tlah marrat. Kecuali jika seseorang bangun tidur malam, maka wajib baginya untuk mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Jadi, gosel kaffin sebelum wudhu sunnah, ilah fi alqaim min noma liil, labo dan yqsel kaffin tlahz mrrat wujuban. Nama. Oleh karena itu sekali lagi kita ulang bahawa mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu ini adalah sunnah. Akan tetapi kalau bangun dari tidur malam ini dicuci tiga kali itu wajib. Thumma yakhud ma di jedhul yumna, ia mengambil air dengan tangan kanannya. Kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya. Kemudian, ia mengambil air dengan tangan kanannya. Kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya. Kemudian, ia Kemudian, ia mengambil air dengan tangan kanannya. Kemudian, Kemudian, ia mengambil air dengan tangan dia memasukkan air ke dalam mulutnya Dan memasukkan air dalam hidungnya Kemudian mengeluarkan air itu dalam hidungnya dengan tangan kiri Kemudian dia mengeluarkan air dengan apa? Memegang hidungnya Dan kemudian dia mengeluarkan air dari mulutnya tersebut Then after that, he washes the face. After that, he washes his face. What is the limit of the face? What is the limit of the face? From the hair of the head, from the beginning of sampai batasannya di dagu dan dari telinga sampai ke telinga ini batasan wajah min من munhanal jabha aw min manbati asy al mu'tad yaitu dari awal tumbuhnya rambut ila asfaladh dhaqin sampai di bawahnya dagu Kemudian dari telinga, ila shahmat al-udzun Kemudian ke telinga yang berikutnya. Hal yaqsal lhy ar Apakah dia mencuci jenggot juga? Nama, lno yaqsal biha al-muajja. Iya, dia mencucinya juga. Tapi, lahir. Inkannya telinga kafifa kafsa. Akan tetapi kalau jenggot itu sangat lebat dan banyak, فتخليل اللحية سنة maka menyela-nyela jenggot itu Ayy, adalah sunnah. Ia akan ditukel, al-asab' baina lhpia, atau ia akan mengambil air dengan jari-jemarinya kemudian jari-jemarinya itu dimasukkan ke dalam jenggotnya atau dia mengambil air dimasukkan ke dalam telap, di, ditaruh di atas telapak tangannya kemudian dia menyela-nyela menye, menye uh, jenggotnya dari bawah. Shall. Shall. Fa in kanat al-lihya dan adapun kalau jenggot in kanat al-lihya, lihya khafifah misl lihyat al-akh hadha. Al-lihya huna yura al-khadd asfal min al-lihya. Sahih? Fa at-takhlil Wajiblahud an yqsil asfal min alnhiyah. Adapun kalau jenggot yang sedikit yang wajahnya kelihatan bila dilihat maka wajib untuk dicuci dalam berbudo. لَأَنَّنَا نَرَى الْوَجْهَ الْخَدْ وَنَرَى الشَّعْرَ. Karena apa? Karena kita melihat wajahnya dan juga melihat bulu rambutnya. فاللحيه اذا كانت خفيفه لا بد من التخليل اي ان الماء يتحقق وصول الماء الى اسفل من اللحيه نعم jadi jenggot yang sedikit yang antum lihat di depan itu wa idha kanat al-lihya kathifa al-khad fat huna sunnah jadi jenggot yang sedikit itu wajib untuk apa untuk di apa dicuci adapun yang banyak dan lebat itu sunnah, tidak wajib. Kalau menghapuskan al-yad yumna dari atraf al-aksaab. Kemudian dia mencuci tangannya dari ujung jari-jemari hingga an ista'ubh hati al-mirfakain, iaitu hula. Sampai dia mencuci kesikunya dan itu harus semuanya. Hal yang al-ghud, apakah dia mencuci lengan atasnya? Tidak yaitu dari apa dari hajjaqna astau'ibal mirfaqain nعم yaitu dia cuci dari ujung jari jemarinya sampai ke sikunya dan itu dicuci semuanya sikunya dan asal dari telapak tangan di sini ma'a aldhira' begitu pun lengan al'ud hadha Yaghsul al-yad al-yumna awwalan thumma Jadi mencuci telapak tangan sampai siku itu merupakan kewajiban dalam wudu. Thumma yamsah ar-ras. يبدا بمقدمه الراس الى قفاه thumma yaud Kemudian dia membasuh kepalanya dimulai dari awal tumbuhnya rambut di bawah ke belakang sampai tengkuknya yaitu di belakang dagunya yamsah min muqaddimati ar ila al-qafa thumma ya'ud marra jadi dia memasuknya dari depan ke belakang kemudian dari belakang ke depan thumma yadkhil sabahatih kemudian dia memasukkan jarinya jari ke dalam lubang telinganya dan membasuh dengan ibu jarinya kedua daun telinga dan dia tidak mengambil air yang baru untuk mencuci atau membasuh kedua telinganya kemudian dia mencuci kakinya yang kanan disertai juga dua mata kaki wala yaghsil ashaq dan tidak mencuci betisnya wa yukhallil baina asabi' ar-rijlayn kemudian dia menyela-nyela jari-jemari kakinya dengan apa dengan jari kelingking yaqtab bil-yumna thumma al-yusra dia memulai dengan yang kanan kemudian setelah itu yang kiri dan dengan ini insyaallah wudunya sudah bisa sempurna. Kemudian setelah dia berwudu, dia mendatangkan zikir yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mengulang sifat wudu? E Naam. Pertama niat. Al-awwal an yanwi. Yang Sifat yang pertama yaitu berniat dan niat berada di dalam hati dan melafazkannya itu adalah perkara bid'ah. Atsani kedua pembacaan basmalah. Yaqul bismillah. Bismillah. Naam. Yang kedua membaca bismillah. Tsumma ba'da hadza yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Wacsil al kafain, wacsil al kafain Kemudian mencuci kedua telapak tangannya dan hukumnya, yaitu sunnah, bukan wajib. Sunnah. Ela fi noom al lail. Kecuali ketika bangun dari malam, ketika bangun di malam hari. La abud min wacsil al kafain tiga empat kali. Tidak boleh tidak, dia harus mencuci kedua telapak tangannya tiga kali dan ini wajib hukumnya kemudian mengambil air dengan tangan kanannya memasukkan ke dalam mulutnya dan hidungnya kemudian menghirup ke dalam hidungnya, ke dalam hidungnya. kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya kemudian dia memasukkan air ke dalam mulutnya Wajistnshq, ay, yashab al ma' bi min krayh. Kemudian dia menghirup air dari tangan tersebut dengan hidungnya. Thumma yistnthr ay kray al ma' min min krayh, waj muj al ma' min fee. Kemudian mengeluarkan air yang dalam hidungnya tadi yang dihirup tadi dengan tangan kirinya. Kemudian mengeluarkan air yang berada dalam mulut. Thumma, pembasuh muka. Yakshil al wajh. Kemudian yang berikutnya. Mencuci muka. Wal wajh min manbe syar' al mautad, atau min munhah al jebha ila asfal al thakin taulan. Dan wajah dihitung dari awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Dan wajah dihitung dari awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Dan dari awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Dan wajah dihitung dari awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dan dia mencuci wajahnya begitu pun dia mencuci uh, apa, jenggotnya yang yang dibiarkan hal yukhallilal lihya atau la apakah dia menyela lah jenggot atau tidak na'am ma hukum takhlilal lihya fil wudhu apakah khallil an yukhallal ma au ya'khudh hafnan ma ala adha' yaj'alha tahta al lihya apa hukum menyela-nyela jenggot di dalam wudu yaitu baik diambil dengan jari-jemarinya? Naam. in kanat kathifa fa at-takhlil sunnah. Wan kanat khafifa al-akh al fa wajib. Naam, ثم بعد هذا mencuci tangan dari ujung jari sampai siku. Yakhsin اليد اليمنى من اطراف الاصابع حتى استوعب المرفقين ولا يشرع في العضد. Kemudian mencuci tangannya dimulai dari mana? Dimulai dari ujung jari jemari ini wajib hukumnya sampai ke siku dan tidak mencuci lengan atasnya. Dia memulai dengan tangan kanan kemudian setelah itu dengan tangan kiri. Nampak ثum... mengusap kepala sampai ke belakang di ke kemudian dikembalikan ke atas dan sekaligus dua telinganya. Yamsah ar-ra's yabda' bi muqaddimati ras ila qafaa thumma ya'ud marra ukhra. Wa yadkhul fi samakhayi udhnayhi wa bil ibhaami zaahirahuma. Kemudian mengusap kepalanya dan dimulai dari awal tumbuhnya rambut, kemudian dibawa ke belakang sampai ke tengkuk yaitu di belakangnya dagu, kemudian di lagi ke depan. Kemudian setelah itu membasuh telinga atau mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari tengah, jari jari telunjuk, yaitu ke dalam uh, telinga dan mengusap daun telinga dengan ibu jari. Hal ia ahud lil uzhain, apakah dia mengambil air yang baru untuk mencuci kedua telinganya? Nah, la ya yaitu dia tidak mengambil air yang baru. Semba badeh ada. Mencuci kedua kaki sampai betis. Yaksel Arjilah lima. Nama. Ya, kemudian yang berikutnya mencuci kaki tangannya, eh, mencuci kakinya yang kanan. Menafraf al asab'ah dari ujung jari telapak kakinya al -ka sampai kepada apa? Sampai kepada kedua mata kakinya. Hal Apakah dia mencuci betisnya? Tidak. Yuxallil bain al asab'ah. Yaitu dia, kemudian dia menyela-nyela apa menyela-nyela uh, jari jemarinya dengan apa dengan jari kelingking ya. ini yang berkaitan dengan wudhu dan sekarang kita akan masuk dengan tayammum tayammum an yanwi tayammum At-Tayammum An-Yanuwi B-Qalbi. Kemudian kita masuk pada pelajaran Tayammum. Tayammum dia berniat dengan hatinya. Thumma Yusami. Kemudian dia membaca Bismillah. Thumma Yazrib B-Zarb Wahida. Kemudian dia memukul tanah dengan satu kali pukulan. B-Baatin Kaffiy. Dengan kedua telapak tangannya. Al-Ard. Itu di atas tanah. Atau Al-Sachar. Atopun di atas batu atau pada atau حصى ataupun tongkat atau, atau, atau di atas tanah atau, turab, atau di atas debu ضرب واحده فقط satu kali pukulan saja ببطن الكفين dengan telapak tangannya ثم يضرب احدى الكفين بالاخرى kemudian dia saling memukulkan kedua telapak tangannya او ينفخ فيهما atau meniup debu yang ada di atas telapak tangannya Kemudian dia membasuh wajahnya Kemudian membasuh punggung tangan kanan tangan. Kemudian membasuh punggung telapak kiri Tanpa menyela-nyela jari jemari Yang saya ulang lagi Dia berniat dengan hatinya kemudian dia mengatakan bismillah kemudian dia memukul di atas tanah dengan telapak tangannya satu kali curab dia memukulnya di atas tanah atau debu tanah kemudian batu batu atau tongkat ثم Ya dzulabi, iحدا بالاخرى او ينفق فيهما. Kemudian saling memukulnya, memukulkan kedua telapak tangannya atau meniup keduanya. ثم يمسح الوجه. Kemudian membasuh. وظاهرة اليمين. Dan membasuh. ثم ظاهرة اليسرى. Telapak tangan kanan kemudian telapak tangan kiri. Punggung telapak tangan kiri. من يعيد لي صفة التامم نعم berniat. Al awal an yanui. Yang pertama berniat. Thuma yusami. Yaqool bismillah. Namp. Kemudian membaca bismillah. Memukul ke tanah dengan dua. Garbah wajah pada al arz, al tuin, al ramil, al haza, al sahr. Kemudian memukul di atas tanah satu kali, baik itu ada debunya atau di atas pasir atau di atas batu dan sebagainya. Menepukan tangan atau meniupnya. Namp, memukulkan tangan, telapak tangan atau meniupnya Thummah, mengusap wajah. Yam syahul wajah. Mengusap wajah. Namp. Uh, mengusap punggung tangan kanan dan tangan punggung tangan kiri. Yeah. Thummali umna thummali usro. Yeah. Kemud Kemudian membasuh telapak tangan kanan, punggung telapak tangan kanan, dan setelah itu membasuh punggung telapak S tangan kiri. Taib. Sifat al-iktisan. Sekarang kita berpindah pada pembahasan yang berikutnya, yaitu sifat mandi. Anjanui yang pertama dia berniat, thummyusami kemudian dia berbaca Bismillah, thummyuammi jami' al-badan bil-maq. Kemudian dia menyiram semua anggota badannya dengan air. وما kemudian memasukkan air pada bagian anggota tubuh yang di situ terdapat rambut baik itu yang rambutnya lebat atau rambutnya tidak lebat disertai dengan apa yaitu memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung hadha dan ini dinamakan iktisal yang sudah mencukupkan an dia berniat thumma yusanni kemudian membaca bismillah thumma yammim jami'al badani bil ma' kemudian dia menyiram anggota tubuhnya semuanya dengan air wa yatahaqqaq min wusul al ma' ila asl al bashar asl al sha'r dan air itu harus sampai kepada pangkal semua rambutnya Disertai dengan madmadoh dan istinsak. Mana yang aid leh hadis cifa? Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mandi besar kita memiliki dua sifat, yaitu yang pertama sifat yang mencukupkan dan yang kedua adalah sifat yang lebih sempurna. Nah, yang pertama berniat. Anyanyawi. Yang pertama dia berniat. Masa dia kau, anda menyanyi. Apa yang dia katakan kalau dia berniat? tidak dikatakan niat di dalam hati tempatnya Allahumma inni nawaitu so an aqtashila fi hadha al-yawm al-ahad al-muwafiq li 23 min shahr mars. Naam. Naam, niat di kalbi. An niya mahalla al-qalb wa at-talaffuz biha bid'ah. Fatah Allah 'alaik. -al Naam. Jadi niat di dalam hati mengucapkannya adalah perkara bid'ah. Naam. Yang kedua baca bismillah. Thumma yusammi. Kemudian kedua membaca bismillah. Thumma yang ketiga menyiramkan air ke seluruh anggota badan. Yu'ammim jami' al bil-ma' wa yukhallil jami' al wa kathifa wa min wusul al ila asl al Menyiram seluruh anggota badan. Kemudian anggota badan yang memiliki rambut baik yang lebat maupun yang tidak lebat itu harus disiram dengan air sampai di pangkalnya disertai dengan memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung dan ini adalah mandi besar mandi junub yang sudah mencukupkan kemudian yang berikutnya adalah mandi besar yang ini mustahab disunahkan lebih tinggi kedudukannya akmal iqtisal dan iqtisal Nabi SAW dan ini yang paling sempurna dan yang paling sempurna dalam mandi itu adalah mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaksel al-Farj'an. Iaitu dia mencuci kemaluannya. Thumma yabd' wa itwazu zauli salat Kemudian dia membaca Bismillah kemudian berwudhu. Yaksel kafain. Berwudhu kemudian mencuci kedua telapak tangannya dia mad madu dan istinsak kemudian mencuci muka begitu pun harus menyela-nyela jenggotnya baik yang lebat maupun yang tidak lebat kemudian mencuci tangan kanannya kemudian tangan kiri kemudian dia mencuci kepalanya yaitu dia memasukkan air ke dalam pangkal rambutnya ma'al udhaini disertai dengan apa disertai dengan kedua telinga thumma yaghsilus syaqqal ayman kemudian dia mencuci anggota badannya yang bagian kanan thumma syaqqal aysar kemudian bagian yang kiri thumma yaghsilu rijlai kemudian setelah itu dia mencuci kedua kakinya marra ukhra yang berikutnya yang kedua kalinya yaghsilu al farjahu dia mencuci kemaluannya Kemudian dia berniat Dia membaca Bismillah Dia mencuci kedua telapak tangannya Dia madmadho, istintak dan mengeluarkan dari hidungnya Kemudian mencuci dengan Disertai dengan menyela-nyela jenggot Baik yang lebat maupun yang tidak lebat Kemudian dia berniat Kemudian mencuci tangan kanan, kemudian tangan kiri. Kemudian dia menyiramkan air di kepalanya hingga air itu sampai kepada pangkal ujung rambutnya. Kemudian disertai dengan apa? Dengan mencuci dua telinga. Kemudian menyiramkan air pada bagian tubuh yang kanan ثم الشق الايسر kemudian yang kiri ثم اخر رجلي kemudian setelah itu dia mencuci kedua tangan kedua kakinya man yu'id li hadhihi sifah siapa yang bisa mengulangi sifat ini na'am تعال هنا تعال هنا na'am awal syai şey. al awal niyyah Awwalan yaghsil farjan qulna. yang pertama mencuci kemaluan. Tsumma. Yanwi. Kemudian yang berikutnya, dia berniat. Kemudian dia membaca bismillah. Naam, tsumma. Kemudian mencuci tangannya. Washul kafain. Ya, yaghsil al-kafain. Dia mencuci kedua telapak tangannya. Tsumma. Kemudian Termazmah, wastanshiq, wastanther. Memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Nama. Kemudian yaksil. Niat untuk cuci kemaluan. Kemaluan. Nama. Syaikhul. Lala. Kualas entah ini ada. Taim. Bismillah. Kemaluan. Entah ini. Alaw. Menal awal. Yaksil fargan. Nama. Dia mencuci kedua kemaluan Kita mulai dari awal. Mencuci kemaluan. The man Kemudian berniat kemudian membaca bismillah kemudian mencuci kedua telapak tangannya kemudian يتَمضمض واستنشق واستنثر قبل قبل kemudian memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya kemudian keluar ثم يغسل الوجه muka dan menyirami janggut menyirami la jenggot baik yang lebat maupun yang tidak lebat Aliyah dari Yumna, kemudian mencuci tangan kanan. Thoma liyah dari Ushra. Setelah itu tangan kiri. Kemudian mencuci bagian belakang tangan. Al Ras. Kemudian mencuci kepala dan airnya harus sampai kepada pangkal rambut dan disertai dengan mencuci dua telinga. Thoma. Kemudian mencuci anggota badan sebelah kanan.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 Kita cukupkan sampai di sini kata Sheikhnya dan antum disuruh merujuk ah, yang apa, pelajaran yang telah kita pelajari barusan dan Insya Allah kita akan kembali pada uh, okay. setelah 15 menit kemudian. Lalu tiawun fi mabainah mu yaktubu sifat, sifat al sifat tiamm, sifat al-wudu. Kalau bisa ditulis sifat wudu, sifat uh, mandi dan sifat tiamm. Wallahu a'lam bissalallahu ala Muhammad wa aliussahbiyyu asli.